במקום בו מאבדים ספרים, מאת לילי די. זה התחיל בהערה תמימה למדי. אם אני אתפוס את הנבלה שגנב לי את שלושה בסירה אחת, אני אפצפץ לו את הגולגולת. הם ניתשו את זה בשיחות ליליות שבהן דשו בעייפות, או בהתלהבות, או שכרות קלה. בכל רעיונות הסטארט-אפ הביזאריים שעלו בסלון דירת הסטודנטים המתפרקת, ששימש כמקום המפגש הקבוע של הקבוצה המצומצמת אך של אנשי חזון מבוזבזים. מבוססים בציניות וחוסר תקווה, אך לא מוותרים על בניית מגדלים באוויר. רשתות עיטור הספרים הגיעו מתישהו בין פסיכולוגים המתמחים בגינות, הייפים ימות על זה, נהיה מיליונרים. ומחשבים תבוניים שיסרבו לבצע אלגוריתמים. מבחינתי הסירוב לספור את מה שאולי יתגלה כאין סוף אחדות הוא העדות האינטימטיבית לחוכמה. אם אני הייתי המחשב הייתי הולכת הביתה וקוראת ספר, אולי עם איזה כוס שוק או חם. כמו הרבה מהרעיונות היא הייתה החולמת שלהם, והם אהבו אותה. מתעלמים באדיקות מאופייה הסוער, מהאימפולסיביות המתלהמת בה שינתה את דעותיה, ומהאופן בו דבקה בחלומותיה לאורך שנים, מבלי להגשים אותם, מבלי להתקדם אותם, אבל חוזרת אליהם שוב ושוב. לא דיברנו על זה כבר פעם? הם היו מחייכים כמו הורים עייפים, ממתינים לרעיון הבא שיסחף אותם לעולם דמיוני אבל טוב יותר. אלא שבניגוד לכל יתר הרעיונות שבצבצו ונעלמו לאורך השיחות המתמשכות, הרשתות היו יעילות, הגיוניות, חיוניות אפילו. הן שבו ועלו, בכל פעם מפורטות יותר, מבוססות יותר, קרומות לאיתן עור וגידים. יעברו עוד שבע שנים עד שיהפכו ממונח ארטילאי לאב טיפוס פעיל. בינתיים אף אחד לא באמת לקח אותם ברצינות. למה את לא רושמת למי נשאלת איזה ספרים? אני שוכחת. לרשום? לרשום, או על מה רשמתי, או איפה שמתי את מה שרשמתי עליו. במקום כלשהו בדירה הזאת מסתתר מקום בטוח שבו דברים לא הולכים לאיבוד וכל החיים המזיינים שלי מתחבאים שם. היי! Hey! השליח של הפיצה נועץ במבט שהזעזוע בו לא לגמרי מעושה. לא לפני הילדים. נטלי מעיפה מבט בחבורת הסטודנטים השרועים בערבוביה בסלון שלה. רובם רדומים למדי. מלבד, כמובן, ערן. כרגלו, הוא נועץ בה בדממה מבט שלא ברור מתוכו אם הוא רואה אותה או עולם אחר לגמרי. אבל הוא הרי אף פעם לא ישן, או כך נדמה לה. ומנסה לא להרעיש יותר מדי כשהיא נוברת בערמות או בקבוקים צלחות ספרים סיכומים כוסות, בחיפוש אחרי הארנק שלה, או כסף שנשכח שם בטעות, או זהב של אפריקונים, ומנסה תוך כדי לבדר את השליח. הבחור נוח למדי לבריות, והיא מוצאת את עצמה ממשיכה באופן טבעי את השיחה שניהלה מוקדם יותר באותו הערב, שתמציתה אנשים שלא מחזירים ספרים, והדרכים הכואבות ביותר להוציא אותן להורג. פשוט נראה לי קצת יקר להכניס לכל ספר שואר מחשב ולחבר הכל לא יותר פשוט לקנות עוד עותק כשמדי פעם ספר הולך לאיבוד? נטלי מנופפת בידה בתנועה שכל אחד מעשרת הסטודנטים הישנים יכול היה לפרש בקלות עבור השליח כסימן ההיכר שלה: אל תדבר שטויות ו/או תפריע לי עם טיעונים הגיוניים. אם היא התכוונה להמשיך בדיון, הכוונה הזאת נעלמת כשהיא משמיעה צווחת עושר ושולפת ארנק מפינה כלשהי, מתוך משהו שמזכיר לו באופן חשוד מגף. הסטודנטים המנומנמים זהים מעט, חלקם פוקחים עיניים, אחרים מרחרחים את ריח הגבינה המותכת שהולך ומתפשט באוויר אדירה מזה עשר דקות. הרושם הכללי שנוצר הוא של אורגניזם מתעורר. השליח לוקח את הכסף ונסוג. האוכל מוצא את דרכו סביב השולחן הנמוך. מישהו, ירון אולי, שכנראה היה ער יותר משנדמה לה במהלך כל הזמן הזה, ממלמל. כבר אמרתי לך, שלבי מחשב זאת לא הדרך. מה שאת זה איזוטופים רדיואקטיביים. למרות שהקבוצה כבר שקלה את הרעיון ושללה אותו כלא בטיחותי. קובי ממלמל משהו על... לא מערבבים מזוטופים עם אוכל. בעודו רוחן לעברו השני של השולחן לקחת חתיכת פיצה. ובזה נגמר הדיון. עונת המבחנים המתקרבת ניכרת בחוסר הלהט של הוויכוחים ובייאוש השקט באזור העיניים. הרעיון שב ושוקע בתהום הנשייה על מנת לצוף, מעט מובנה יותר, כעבור כמה חודשים. ספרים חיים שמרגישים צורך לחזור הביתה? חוסר האמון שנוטף ממילותיו של ירון מעלה בנטלי צורך משונה בסמרטות נפשי. אבל היא מבליגה, זה ירון, וזו התגובה שלו לכל מה שהוא לא פיזיקה טהורה. חוץ מזה, ירון לבדו לא מספיק כדי להחניק את ההתלהבות שבוערת בה. כן, כשאתה קונה את הספר, הוא עובר הטבעה אליך, כמו ברווז כשהוא בוקע. הספר יודע מי אבא שלו, ואם יחטפו אותו הוא ינסה להימלט. נראה לי שחצית את הגבול הדק בין אקסנטרית בצורה מעניינת לחולת נפש וזקוקה לאשפוז. היא ככה מאז סמסטר א' של שנה ב'. מתערב מישהו בשיחה בהסך הדעת. אם מישהו היה אומר לי שהמצב כל כך חמור... בסדר, בסדר. נטלי מנופפת בידה בקוצר רוח. העניין הוא ששלושה בסירה אחת שלי עדיין נעדר. שאלתי את כל מי שאני מכירה, לא כל כך הרבה אנשים, וכולם טוענים שהוא לא אצלם. חייב להיות פתרון שימנע מאיתנו לחיות בעולם שבו מתאפשרים מצבים כאלה. יכול להיות שאת טיפה מגזימה. אתם לא מבינים שום דבר! היא משתוללת, שקועה במלודרמה, אבל עמוק בתוך הטון המפונק מבצבץ ניצות של מוח. אין היא מבשרת לקהל המשולהב וצונחת על הספה. ואני אף פעם, אבל אף פעם לא מגזימה. סבב מחיאות כפיים קצר, מישהו שמטיל נעל בכיוונה הכללי, והשיחה חוזרת לפסיה הרגילים. מתירה את נטלי לעזות בהקיץ על עולם בו אפשר ללכת ברחוב, כשחבורה של ספרים נאמנים מדדה בעקבותיך, בטור, כמו ברווזונים מצוירים. ערן עומד בפתח הדלת. בחמש השנים שלא ראתה אותו, נדמה שעיניו שינו צבע. קשתיות עכורות יותר. ללא נצצות האור שמילאו אותן בתקופת הלימודים. ערן, שנהג לשבת דומם ולהתבונן בהם בהבעה ספק אדישה, ספק משועשעת, מלמל ביובש של זערה פה ושם, בכולה בדיוק ללב הדברים. ערן, שנעלם מעל פני האדמה לחמש שנים ארוכות, עומד מולה עכשיו, נועץ בה רדוף כמעט מטורף, ומחייך לפתע את החיוך הכי יפה, הכי פסיכוטי, שראתה אי פעם. עשיתי את זה. הוא אומר. עשיתי את זה בשבילך. הוא מרחיב, מסובב בידיו ספל תה מהביל ומתבונן בנטלי במבט עמוס תקוות. מה בדיוק עשית? היא חוקרת בעדינות, מקווה שלא הרג אף אחד. כבר רבע שעה שהיא מנסה לדלות מפיו משפט קוהרנטי, אבל הוא רק יושב שם ומחייך לעצמו. נקרעת בין הדחף להתיישב לצידו על הספה, ללטף לו את השיער ולהרגיע אותו עד שיפציע מתוך עולמו הפנימי. בן רטט של פחד. לאור העובדה שאדם זר לה לחלוטין, יושב פחות ממטר ממנה, ולא עושה רושם שפוי במיוחד. הוא שואף לתוכו את ריח והעדים מכסים את זגוגיות המשקפיים שלו, יוצרים עבורו ערפל פרטי. היא מחייכת לנוכח גל הזיכרונות שמציף אותה. הוא מחזיר לחיוך. העדים הולכים ומתפגגים, ונדמה שהכרתו חוזרת אליו. בניתי לך רשת בשביל שלושה בסירה אחת. הוא מכריז, ואי שם בתוכה המשפט המשונה הזה הוא הגיוני, נכון, ולאט לאט מתבהרים גם הזיכרונות שקשורים אליו, כל נאומי הזעם שלה שמעולם לא שיירה שמישהו ייקח ברצינות. היא צוחקת, והוא מושך בכתפיו ולוגע מהתה שלו. תגובות כאלו לא מסירות אותו יותר. הוא רגיל. בעיקרון זו מערכת מותאמת אישית. הסימן שהספרים משדרים מותאם לדפוס גלי המוח שלך, כך שכשאת חושבת עליהם את יכולה לחוש אותם. בהתחלה זה קצת מבלבל, אבל מתרגלים. זה מיומנות נרכשת, ולא רק ספרים. תחשבי על זה. אף פעם לא תאבדי את המפתחות או הארדק. אף פעם לא תחפשי שום דבר יותר מכמה שניות. לחיות לא בגוף אחד קטן אלא בבית שלם. להיות מורכבת מהמון גופים קטנים שהם המשך ישיר שלך. המבט שלו מתערפל שלו. ארמוניה של תחושות וצלילים. רוצה לנסות? וכל הגלים האלה, זה לא מסרטן או משהו? לא נראה לי. ש... אל תהיי כזו פחדנית. הוא שולף מתוך תיק גדול קסדת פלסטיק שסבא חוטים משתלשל ממנה. היא מנסה נושאות, אבל לא מצליחה לחשוב על אלה רק אלקטרודות! הוא מרגיע אותה. בשביל לבצע כמה מדידות, אל תזוזי. אחרי שהוא ממקם את האלקטרודות על הקרקפת שלה, ערן מסתובב ברחבי הדירה בעיסח הדעת של מדען מטורף. קופץ להפיל דברים מהמכונית, לוחץ על כמה כפתורים, מתבונן במאוהר במוניטור קטן ומקשיב את תשומת לב לצפצופים שלו. נתנין חרדת מכל תנועה שלו, מכל טריקת דלת. יושבת ומנסה לו לזוז, נשמת נשימות שטחיות, מנסה להירגע. זה רק ערן, הוא לא מסוכן, הוא מכיר האוטו, זה רק ערן. ואז הוא מסיר בעדינות את הציוד מראשה. מנטפת שערה הלך עדיין מהג'ל המוליך. היא רועדת כלות תחת מגעו, אבל הוא לא מרגיש בזה. את לא מפחדת ממחטים, נכון? הוא לוחש באוזנה בטון שהוא מקווה שהוא רך ומרגיע. זו הדרך היחידה להכניס את הננבוטים לזרם הדם. לרגע נטלי חושבת שמצאה את הפרצה לחמוק דרכה מהטירוף הזה. חכה, אני לא חושבת... חמש שנים מחיי, נטלי. כדאי עקשים, צעקיה קטנה, זה מה שמפריע לך? היא לא בטוחה, אבל נדמה לה שיש בה דברים אלימות כבושה, לא לגמרי מודעת. מצד שני, ננובוטים? שהוא המציא עבורה? היא בוערת בהתרגשות החידוש, ברצון לנסות ובפחד, מתלבטת, מבולבלת, ולבסוף מפקירה את עצמה לטובת הקדמה. ערן קושר חתיכת גומי סביב זרועה, מגשש בחוסר מיומנות אחר וריד נפוח במרפקה הימני, מחדיר את המחט בעדינות. מה עכשיו? עכשיו זה ייקח קצת זמן. הם צריכים לחדור את מחסום אדם מוח, להתיישב במקומות המתאימים בקורטקס החושי שלך, כדי שהספרים יקלטו במוח שלך כמו איברים נוספים. בני אדם לא קולטים גלים ממרחק באופן טבעי, את יודעת. אבל למה שיקלטו? למה לא לחדר את הרשת למחשב או משהו? הוא מושך בכתפיו. ככה זה. את רוצה בינתיים לסמן כמה דברים? לא הרבה. בתור ההתחלה, עד שתתרגלי. הם יושבים לצד ערמות ספרים. היא הוא מלמד אותה להחדיר את הבוטים המסמנים לתוך שדרת הספר. רטיבות כמו מחלחלת פנימה, נספגת ללא סימן. זה נהיה באמת מרשים עם וכאלה, דברים מברזל. הוא אומר, שנות הזרות הולכות ונמסות ביניהן. הוא שואל על שלושה בסירה אחת. היא עונה בעצב שהוא עודנו נהדר ושקנתה לו שני אחים קטנים, עתקים חדשים, שלא יוצאים מפתח ביתה לעולם, כך שאף פעם לא תצטרך לחיות שוב בבית נטול ג'רום קיי ג'רום. הוא מגחך ורומז בעדינות אבל דעתה כבר מוסכת על ידי התחושות החדשות שהולכות וממלאות אותה. היא עוצמת את עיניה ומתמכרת עליהן. איך זה שאני יודעת איזה ספר הוא איזה? היא טועה, מוקסמת. כשאת מחדירה את הבוטים, הם נרשמים אצל אלה שבמוח שלך, ואז הם יכולים לזהות אותם. נטלי נשכבת על הרצפה, עיניה עצמות עדיין. היא יכולה לחוש את הורה ומעבר לו. הספרים הקבורים בערימות ומפוזרים סביבה נמצאים מילימטרים ספורים מאצבעותיה. אברי פאנטום שמחכים להתהוות אם רק תשלח את מחשבותיה לעברם. מאיזה מרחק אמרת שזה עובד? ככל שביתה מתרחק, נטלי לופתת חזק יותר את מושב המכונית, מבינה את התעקשותו של ערן שלא תנהג בעצמה. ערן, ליד ההגה, מעיף בה מדי פעם מבט מזווית העין. היא מהנהנת. עוד? הוא שואל, ולא מצליח להסוות לחלוטין את ההפתעה שבקולו. עוד, יונה. הוא מזמזם כמעט בידים של חדווה, כאב, מועקה, התרגשות. פתאום היא מתנשמת בחדות והוא מנווט את המכונית לשוליים, מפעיל את איתות החירום ופונה אליה נרגש. 37 קילומטרים! הוא מודיע לה. מתנשמת בכבדות. הוא לוקח את ידה, מחפש את הדופק, מאבד ספירה, מתחיל מחדש, מוותר, ובמקום זאת מלטף את ידה בעדינות. הדופק מאיר, כן, אבל לא מסוכן. הוא מקווה. זה קשה בהתחלה, התחושה של ההיעדר, אבל מתרגלים, תני לה קשרים זמן להתבסס, ותראי שתוכל לנסוע לימים שלמים, וזה יהיה בסדר. היא נאבקת בעיבבה שמנסה להיפלט מפיה. נושמת נשימה עמוקה, בונה בזהירות את המילים לפני שהיא מנסה לדבר, ולבסוף ממלמלת, תחזיר אותי. בקול רווי דמעות. תוך קילומטרים אחדים, תחושת הנוכחות שבה ומתהווה. ביתה שוכן לבטח מעט מעבר לאופק. ככל שהיא מתקרבת, הנוכחות הזו מתפרקת למרכיביה. לספרים הבודדים, מיקומם זה ביחס לזה וביחס אליה. ערן? היא מבשרת לו. אתה גאון. ברור. ובכל זאת הוא קצת מסמיק. מפגש האיחוד המרגש כולל, לזכר הימים הטובים, שפע של מגשי פיצה ובקבוקי יין. ערן מתבונן מסביב, בודק שהכל במקום. ואז בודק שוב שהכל במקום. הוא מקנא בנטלי שיכולה לחוש את החפצים, מרגיש תלוש, אבוד בכאוס ובבלגן, מתגעגע הביתה לדברים שלו, לתחושת העולם החדשה. כל רגע יתחילו להגיע האחרים. הוא מביט מזועזע בנטלי שנכנסת לסלון וניחל נר על השולחן ורוכנת להדליק אותו. השתגעת? הוא שלף מידה את הנר הבוער ומכבה אותו. מה עם היפול? את באמת רוצה להרגיש את אחד הספרים שלך נשרף? אל תהיה כזה היסטרי. זה מסוכן, נטלי, מבחינת המוח שלך. הדברים האלה הם עכשיו חלק ממך. זה כמו להעלות את הזרוע שלך באש. את צריכה לשמור עליהם, להיזהר. ותימנעים על כל, לפחות לתקופה הקרובה, עד ש... עד שהקשרים יתבססו, אני יודעת. כמה זמן לקח לקשרים להתבסס אצלך? לא הרבה. חודש-חודשיים. את בטוחה שהמפגש הזה הוא רעיון טוב? גם הם היו חלק מהתהליך, בלעדיהם לא היו רשתות. אבל... אל תדאג, אני אדבר. אתה רק תשב שם ותראה חכם, אתה טוב בזה. את לא מבינה, נטלי, הרשתות הן... הן נפלאות, הן יאהבו אותנו, אני מבטיחה. מחייל שפתיו של הרע נקטעת כשפעמון והוא נסוג לפינת החדר, שם תמיד הרגיש בטוח. ערימת הספרים והחפצים האקראיים למראה על השולחן מושכת את תשומת ליבם של רוב האורחים. אחרי שהם מתמקמים ומוזגים לעצמם כוס יין, הם מדפדפים להם בעצלתיים. נטלי נרעדת פתאום. כשהצמרמורות נרגעות מעט, היא מסתובבת לגלות את לירון, חברת ילדות שיחסיה עימה התקררו לאחרונה, מחליקה אצבע בי ציות במורד שדרתו של אליסה בארץ הפלאו. אל זה, זה מדגדג. אוי, סליחה, לא התכוונתי לדגדג לך את הספר. והנה הם שוב, אי-אמון ומבט הלא-השתנת בכלל, לא הגיע הזמן שתתבגרי, של מי שבעיני הבגרות זה ללבוש חליפה לעבודה ולא לדבר שטויות אף פעם. לא פלא שהן כבר לא מדברות. נטלי מושכת בכתפיה ושולפת בעדינות את הספר מידה של אירון, שנאנחת לעצמה והולכת למלא עוד כוס יין. נטלי מחזירה את הספר לערמה, ומחליטה שהגיע הזמן להדגמה. ערן קושר לה מטפחת מסביב לעיניים, והיא מתיישבת בגבה על השולחן. מסביב עוברים גלים של רחש, האורחים של ענאים באי נוחות. זה לא בדיוק מה שהם ציפו לו. נטלי, שנכנעה בחוש למנודרמה, יודעת שכל העניין נראה כמו מופק סמים חובבני, ובכל זאת מבקשת מחבריה ללימודים בעבר לבחור חפץ אחר חפץ, להזיז ספרים, להחביא דברים, ונוקבת בקול צלול ובטוח בשם הספר או מקום המחבוא. ערן יושב בפינה, ברכיו משוחות עליו, הוא מתבונן בכל זה בריכוז, אבל זו אינה התנהגות יוצאת דופן עבורו, וברגע שהתרגלו מחדש לנוכחותו, אחרי חמש שנות היעדרות, אף אחד לא ממש מבחין בו. פתאום הוא קם על רגליו. טוב, די! הוא ניגש לנטלי ומסיר את כיסוי העיניים. מה שנטלי מנסה להוכיח זה שבניתי את הרשת לאיתור ספרים, והיא יודעת בדיוק איפה נמצא כל ספר ודבר, ונראה לי שהם זה מה שעשית. כן. חמש שנים. כן. ומישהו מימן את המחקר הזה שלך. טוב. הם די התלהבו מהננובוטים. יכול להיות שלא ממש ציינתי בפירוש את כל היישומים שלהם. ננובוטים? ערן מהנהן, נסוג מעט בפני מבול השאלות. אולי כדאי לראון, בוגרת ומסודרת, משתיקה בטון רגוע את הבלאגן, שנעשה את זה בצורה מסודרת. מה בדיוק עושים הננובוטים שלך? יש מגבלה לכמות הדברים שאפשר לסמן? ערן מהרהר לרגע. אני לא בטוח, אני חושב שזה אינדיבידואלי. וברגע שסימנתי משהו אפשר לבטל את זה? ברור. לכל אחד יש קודש אישי שמנטרל את הננובוטים שלו במקרה הצורך. אפשר להשתמש בו כדי לכבות את הבוטים בחפץ מסוים. מה קורה אם מישהו מסמן חיה, או אדם אחר? אה... 아... מחייך ערן במרירות. סוגיות אתיות כבדות משקל. כבר <ע Lif spiral> <ע apologize> כמה שעות שמתחקרים אותו. והוא, שלא רגיל לדבר כל כך הרבה, מותש לחלוטין. כל מה שהוא רוצה זה להתכדר לתנוחה עוברית ולהיעלם. קצת שקט ושלווה. חוץ מזה אין לו מושג איך לענות לשאלה הזו. כמו לכל כך הרבה מהאחרות. הוא יודע שהוא לא באמת ניסה את ההמצאה שלו כמו שצריך. היו בעיות בירוקרטיות, אז הוא דילג על כמה שלבי פיתוח ובטיחות, ופשוט ניסה את זה על עצמו. ואז, אחרי שלמד לאהוב כל כך את התחושה המוגברת, הנוכחות, גם על נטלי. בכל זאת, היא הרוויחה את זה. בלעדיה כל זה לא היה קיים. הוא בואש שעה ארוכה במבטים הסקרניים שנתלים בו. אין לי מושג. הוא עונה לבסוף, ומושך בכתפיו. נטלי, אני ממש עייף, אני... נטלי מחייכת בהבנה ושולחת אותו לישון בחדר השני. היא עצמה נשארת בסלון, שם ממשיכים כולם לשוחח בהתלהבות עד השעות הקטנות של הלילה. משתדלים כמיטב יכולתם לשמור על השקט, ולא להפריע לשנתו של מי שהם מתחילים לכנות במהרה הגאון המטורף שלנו. אתה בטוח שאתה רוצה לעשות את זה? אני בטוח שהגמש היה מזהיר אותנו אם זה היה מסוכן. קובי, דתי לשעבר, הוא הראשון לעבור לראשי תיבות. נדמה שמהרגע שעשה זאת, האמון שלו בערן הופך למעין אדיקות, עד כדי כך שנטלי כמעט התחילה לצפות להמשכה הטבעי של הטרנספורמציה עד לצורתה הסופית, שאולי תדמה למשהו בסגנון האדמו"ר הגמה של איתה. בינתיים, היא מנסה למתן את הדחף של קובי להמשיך ללא דיחוי בנישואים האנושיים, לפחות עד שכבוד ההגמ"ש יתעורר. אני לא מתכוונת לסמן אותך, לפחות עדיין לא. אין לך מושג איך אני מרגישה את הדברים האלה. אז תחברי אותי לרשת אם את כל כך מפחדת, ואני כבר אעשה את זה. זה כל כך אופייני לך, הפחדנות הזאת, שאף אחד לא יכעס עלייך תמיד להיות בסדר? אין לך טיפת אישיות? קובי, תרגיע, אתה מתחיל להלחיץ אנשים. לירון מניחה יד מרסנת על כתפו, אך הוא מתנער ממנה. ההזדמנות הזו לפרוץ מגבולות גופו המתכלה. אליהם ריתק אותו האתי זמן מזמן רב מדי. אולי לעולם לא תחזור שוב. אז אני מעיר אותו. קובי מגיע לפתח חדר השינה לפני שמישהו מהו מספיק לעצור צועקת נטלי. אבל קובי כבר בפנים, והדלת נסגרת מאחוריו בדממה. בתחילה ממלא את האוויר שקט מתוח. ואז יש שם מעין רחש. חלש כל כך שהוא מגיע בקושי להכרתם של המאזינים. ואף אחד מהם לא בטוח אם דמיין אותו או לא. הרחש מתגבר ומוביל בטבעיות למלמול מתנצל. המלמול המתנצל נקטע בפתאומיות בצרחות איומות, וקובי נפלט החוצה. ומהר להתרחק מהדלת. נועץ בקהל המאזינים מבט מתנצל ומבוהר, ומתיישב, לא במקרה, בכיסא המרוחק ביותר מחדר השינה. נטלי רצה אל דלת החדר, נועצת בחבורה שבסלון מבט מאיים ונכנסת פנימה. הדלת נסגרת מאחוריה בדממה. כולם שבים ומתיישבים, ממתינים בשקט להתפתחויות חדשות. קובי קובר את פניו בידיו ורועד. ערן? אתה בסדר? מי זו? נטלי, זו את? נטלי מגששת אחרי המתג, וערן עוצמת עיניו מפני האור הפתאומי. הוא עדיין רועד. מה זה היה? נטלי לא בטוחה שהיא מבינה את השאלה. היא ניגשת ומתיישבת לצידו על המיטה, הופתעת כשידו לופתת את שלה. חלמתי. נראה לי שחלמתי. ואז אני. מישהו רחן עליי. מישהו נגע בי. עיניים. לא, ערן, זה היה רק קובי. אמרתי לו לא להעיר אותך, אבל... להתגנב עליי כשאני ישן? לרחוב להצמיד את הפנים שלו לשלי, ולנשוף לי באוזן? זו הדרך שלו להעיר אותי? נו, אתה יודע, קובי והדרמות שלו. הוא בטח ניסה ללחוש ולא הצליח מרוב התרגשות להיות כל כך קרוב לכבוד הגמש. מה? לא משנה, סיפור ארוך. אולי תבוא לסלון, תאכל משהו, תראה שתרגיש יותר טוב. אני לא אצא לשם. ברור שלא. אתה עובר לחיות כאן, אני אביא לך את הארוחות שלך על מגש. מגש נחמד כזה, עם כרית למטה, מיוחד לארוחות במיטה. ערן מנסה עדיין להירגע מהתחושה של המגע אורו שפרצה לתוך שנתו ומראה פניו של קובי מחייכים, צמודים לשלו, כאילו יצאו מתוך סיוטיו. זה בסדר, אני מבטיחה לרזן את קובי, הוא פשוט מעריץ, זה הכל. אין מצב, אני לא יוצא לשם. תגידי להם שילכו הביתה, ש... שהכל היה סתם שטויות, שהמצאתי הכל. אבל... שום אבל! ערן מתעטף בשמיכה כבשריון, מתבצר בעמדותיו. לא נועדתי לקידום, שיווק, יחסי אנוש או לא רוצה שום קשר לשום דבר כזה. הוא מליח את ראשו על כתפה של נטלי. הוא עייף כל כך. ואני לא אצלח את שהפסיכי... סליחה, כל הפסיכים האלה הולכים הביתה. מציתי ודי, נמאס. בסדר. היא מלטפת את ראשו בעדינות, מנסה להרגיע את הרעד שעוד עובר בו מפעם לפעם. אני אגיד להם. כשהיא קמה הוא נשכב שוב, מתקרבל בשמיכה ומתכווץ לתנוחה עוברית. היא מליפה בו מבט לפני שהיא יוצאת בחזרה לסלון. מנסה להבין את הדחף האימהי כמעט לגונן עליו שעולה בה פתאום. ואז היא פותחת את הדלת ומוצאת את עצמה במוקד מבטים סקרניים שמנסים להציץ מעבר לה אל תוך חדר השינה. אפילו קובי קם וניגש אליה למרות שהוא מקפיד לשמור מרחק מדלת החדר. היא יוצאת וסגרת את הדלת בזוזות. ערן חושב... אנחנו חושבים. נראה לנו שאולי קצת מיהרנו עם כל העניין. הרשתות עוד צריכות הרבה עבודה לפני שהן יהיו מוכנות. נטלי כמעט לא מגמגמת למרות שהיא לא מסכימה איתו. השאלות שלכן הן מה שהוכיח לנו שהן עוד לא בטוחות מספיק לניסויים על אנשים. נוזפת בהן כשההפתעה והאכזבה הופכות למבול של מחאות. חוסמת בגופה את הגישה לחדר השינה. נראה לי שהגיע הזמן שכולם ילכו הביתה להשלים קצת שעות שנה. היא אומרת לבסוף, והאורחים שלה מתפזרים לאיתם. לירון נשארת אחרונה, אפילו אחרי שקובי מובא לחוצה. אם הוא צריך עזרה עם הניסויים, אני חושבת שהחברה שלי תהיה אני משערת שהוא לא יכול לחזור לשלום בהתחשב בנסיבות. אני אגיד לו. לא. נטלי נועלת את הדלת אחריה וחוזרת לערן, שבהיעדר הקהל מתחיל להתאושש מהשפעות הלילה העמוס. יחד הם מנסים לסדר קצת את הסלון, אוספים בקבוקים, צלחות, כוסות, אבל מוותרים עד מהרה ומתמקמים על הספה מול הטלוויזיה. משקטים, מותשים, אך מרוצים מהשלווה שמוצאים זה בחברת זו. שמחים להיות שוב לבד ביחד. אוקיי, okay. היא אומרת. ורן מכניס את עצמו למכל הננובוטים שלה, בוחש בהם באיטיות, מרגיש אותם מחלחלים אל תוך הוואקום שבין האטומים המרכיבים אותו. הוא לא בטוח אם זה מדגדג או כואב. נטלי בתורה, מצבידה את פתח מכל בוטים שלו אל פרק ידה והופכת אותו, כאילו היה בקבוק בושם. הוא מתנשם בהפתעה כשהיא מתממשת בתוכו, ומניחה את ידה על חזה כמחפשת אחר מקור ההתנשמות. מרגע לרגע, ככל שהבוטים מתפשטים בגופם, נטלי וערן הולכים ומתערבבים עד שקשה להם לדעת אלה תחושות שייכות למי. נטלי מעברה אצבע על אורו ורועדת כלות כשצמורמורות עוברות בה. ערן עוצם את עיניו בניסיון לאזן בין תחושת הגוף הזרה שלה לבין התחושות המוכרות שלו. הקרבה שצמחה ביניהם בימים האחרונים הולכת ומעמיקה עד שהיא מתנפצת לתוך תחושת מחנק בלתי נסבלת. נטלי נמלטת החוצה אבל ממשיכה להרגיש אותו, מקורבל לה על שלה. חסר לא בטוחה כמה זמן היא רצה. מנסה להגדיל את המרחק ביניהם, אבל לא מסוגלת להתרחק מספיק, להקל על המועקה הבלתי נסבלת שבהפיכת שני הגופים לאחד. לו לא הייתה מסוגלת לחשוב, הייתה לוקחת את המכונית. ארבעים קילומטרים מכאן היא תוכל להיות לבד שוב, אבל היא אינה יכולה לחזור כעת. אפשר רק להמשיך לרוץ, אפשר רק... ואז שם, לפניה. יעד לריצה חסרת הכיוון הזו. בריחה. הבר היה רעיון טוב, או רע, היא לא יודעת. הבר פשוט היה. הוא התממש מולה, פתרון לכל בעיותיה, משהו שיעמעם את חדות החושים, התפיסה, שיאפשר לה לנשום, בקצב שלה, בריאות שלה. כשהברמן מחייך אליה, היא לא בטוחה אם זה הצורך בהסחת דעת או הרצון הלא לגמרי מודע להכאיב לערן בחזרה, למרות שהיא יודעת, מרגישה, שגם הוא סובל, שקוראים לה לחייך בחזרה. חצי שעה אחר כך, כשידו מחליקה לתוך חולצתה, היא מרגישה איך כל גופו של ערן מתאבן לפתע. אפילו דרך ידי האלכוהול שמערפלים את מחשבותיה. היא משתחררת מבין זרועותיו של הברמן, רצה לשירותים מקיאה. ערן, בדירה שלה, מנסה לקום, מסוחרר, מחפש את הקוד שיכבה את הבוטים שלה שמסמנים אותו, אבל עבורה, העיוורת למחשבותיו, תנועותיו נוקרעות כמו התקף זעם, רהיטים וחפצים נזרקים לכל עבר. היא ממלמדת לעבר הברמן הסופי שלה, משהו שאולי נשמע כמו התנצלות וממהרת בחזרה הביתה. היא פותחת את הדלת בחשש. כשהיא מסוגלת גם לראות את ערן ולא רק להרגיש אותו, הבלבול קשה אפילו יותר. הקט. בטון מאשים. היא לא רואה טעם להגיב על כך. הוא שולח את ידו לכיוונה המעוסס. המגע שנוצר ביניהם מסחרר. היא מרגישה אותו, מרגיש אותה, מרגישה אותו, אותו. ולולעת יזום וחוזר שמערבלת את שניהם, ומזדרזת לנתק את המגע. אנחנו חייבים לכבות אותם. אני אתן לך את שלי, ואת תתני לי את שלך. כל אחד יטפל בעצמו כדי לא לפגוע בבוטים המרכזיים. היא מהנהנת. הוא מחטט בחפציו, שלף מכשירים ישונים למראה. הנוכחות שלו בקרבתה בלתי נסבלת. דמהר. היא לוחשת. אצבעותיה מתפתלות אלו סביב אלו בעצבנות. הבלבול שזה יוצר בו גורם לחפצים להישמט לו מהידיים. פתאום יש לו עשרים אצבעות וארבע ידיים וחצי מהן נעות ללא שליטה. אני לא יכול להתרכז ככה. הוא מתחנן, מייבב, ונטלי מנסה לצמצם את נוכחותה הגופנית למינימום ההכרחי. נשימה, מצמוץ, בלי אטרוק כמה שפחות הסכות דעת, רק שייגמר כבר, רק שייגמר. ערן מכבה את הבוטים שמסמנים אותו, והזוועה שבמצב צונחת בהרבה יותר מחצי. הוא עדיין מרגיש את נטלי, אבל התחושה כבר לא מוכפלת עד אינסוף, ממנה אליו ובחזרה. נטלי מתנשמת בכבדות, בהקלה. הוא מסביר לה במהירות מה לעשות, ותוך דקות היא נעלמת ממנו, נותרת מחוץ למוחו וגופו, אדם נפרד. הוא אוסף את המכשירים שלו, הוא ממהר להיפרד ממנה, נורא השליות לבד שוב, כאילו הוא לא יוכל לנשום באמת עד ששאריות נוכחותה יימחרו ממנו. היא עוצרת אותו בדלת. הם יישארו בתוכי לנצח? נדמה לו שהוא מבחין ברעד קל בקולה, אבל הוא לא בטוח. מרגע שכיבתה את הבוטים שלו, הוא לא מסוגל לקרוא אותה. היא מרוחקת ממנו כל כך. אחרי חודש בערך של חוסר פעילות, הבוטים מתים. הם ייפלטו החוצה. יופי. ההקלה שבבדידות היא מוחלטת עכשיו. ואף אחד מהם לא מנסה להסתיר אותה. אולי פעם? ערן מציעה בעדינות. אולי. היא מסכימה, אבל הקור בקולה מרמז שלא ייפגשו בקרוב. היא סיפרה לו על ההצעה של לירון, שהוא הבטיח לשקול. הוא הציע לה לנתק את הרשת שלה, והיא סירבה. הוא אמר שבמקרה של תקלה טכנית היא מוזמנת להתקשר, והשתמע מהדברים שרק במקרה של תקלה טכנית היא יכולה להתקשר. לא נותר להם מה לומר זה לזו, והוא עוזב סוף סוף בשני אנוש מוני ערן נכנס הביתה על סף בכי. הנוכחות התחילה לפני חצי שעה בערך, הולכת ומתחזקת. השווה הביתה היא עונג כמעט בלתי נסבל. כשהוא מוקף בכל החפצים שלו, מבפנים ומבחוץ, הוא מסוגל, לראשונה מזה ימים ארוכים, להירגע במקצת. עובר בבית, מלטף פה, נוגע שם, מסתגל מחדש. מתי הקולים ממתינות לו יותר מדי הודעות מהבושים, ברמות היסטריה הלכות וגברות בשל היעדרו והיעדרות האבטיפוס. הוא לא בטוח מה לעשות בו נידון. הוא לא היה חכם מצידו לקחת אותם וללכת. הוא די בטוח ששרף כמה גשרים כשעשה את זה. מצד שני, המעבר לחברה של לירון יהפוך את העניין לריגול תעשייתי ולגניבה. אולי הוא לא פשוט צריך לוותר על הרשתות, להניח לרעיון לגבוה. חמש שנים החלה והם לא באמת כל כך הרבה זמן. אם רק הבירוקרטיה לא הייתה מותירה אותו חסר אונים כל כך, אם רק היה יכול לחשוב בהיגיון, בוודאי היה מוצא פתרון טוב יותר ולא מסתבך ככה. אם הייתה לו קצת יותר סבלנות, אם היה מחכה עוד קצת לפני שהלך לנטלי, עכשיו שום דבר כבר לא יקרה ביניהם. אפילו להיות ביחד באותו חדר הם לא מסוגלים. לעזאזל, הוא מרים אגרטל לקרעי ומטיח אותו ברצפה למען הסיפוק שבשבירת משהו, ומתנשם בכאב עם ההתנפצות, וממהר לכבות את הבוטים שבשברים. לבסוף, הוא נסוג לבחירה ההגיונית היחידה שנותרה לו, לדחות את ההחלטה למחר וללכת לשון. הוא מתעורר, לא מכל הדפיקות, אלא מהמגע הזר על הדלת. כשסימן אותה ואת החלונות במעין התקף פרנויה, יצר לעצמו מערכת אזעקה שקטה. אף אחד לא יכול להיכנס לבית ללא ידיעתו. מי כבר יכול לחפש אותו? רק מהחברה. תמיים ישלחו. הוא מנסה להרגיע אינסטינקטים שנובעים מצפייה בסרטי אקשן, ולא דווקא מדחפים הגיוניים. אף אחד לא הולך לפגוע בו. תגיד לי את האמת, זה לא עובד, נכון? אם זה לא עובד, יכולת פשוט להגיד לי. אהוד, הבוס הישיר שלו בחברה, אחראי על מחלקת מחקר קטנה ומופרכת שאף אחד לא באמת ציפה שייצא ממנה משהו, מתבונן בו בתערובת של בוז ורחמים. ערן עומד בדלת, ידו עדיין על הידית, ולא יודע מה לענות. מה המילים שיחלצו אותו מהבלאגן, שיפתרו את כל הבעיות? הדממה נמתחת והופכת להבנה. הם עובדים! יצרת ננובוטים שעובדים! אתה פאקינג מטורף, זה מה שאתה! ניסית אותו על מישהו? ערן משפיל את מבטו. אהוד מתפרץ פנימה, היסטרי מעט, מתחיל לאסוף חפצים שחוזרים ונופלים, מתפזרים סביבו. מה עם זה? בזה יש בוטים? הוא קורע על הרצפה ומנסה לאסוף שוב את כל מה שנפל מבין זרועותיו. אני לוקח את זה. ואת זה. גם בזה יש בוטים, נכון? הוא מתבנן סביבו. בכל הבית המזוין, נכון? הוא צועק. אני פאקינג לוקח אותו, את כל הבית המזוין, שמעת? ערן עומד שם, עדיין הקטטוניה והנתק מהמציאות שתמיד היו בו בדרך זו או אחרת, מוצאים את עצמם סוף סוף בלב מהותו. הוא לא שומע, לא רואה, לא מרגיש דבר, ומלבד ידיו של אהוד על חפציו, כשאת מגען הבוטים משדרים לו בנאמנות. הוא בחק כשניתקו אותו מהרשת, וצרח, והתפתל, ואז הוא שב ונרגע, ולא עשה תנועה בעלת משמעות במשך קצת יותר מחודש. בערך שבוע אחרי שאושפז, אהוד בא לבקר אותו בפעם הראשונה. הוא חזר כל יום אחר כך לראות אם איראן כבר מוכן לחזור לעבודה. בינו לבין הגאון הקטטוני הוא הודעה שלא הצליח להבין את הבוטים. אף אחד לא מצליח. כולנו סלחו לו, לא ואין מה לדאוג. רק שיחזור הביתה לחברה. הוא יקבל את כל התקציבים שרק ירצה. זה בטוח לגמרי להתעורר. אף אחד לא כועס. אף אחד לא יפגע בו. הננובוטים שלו הם העתיד. אם איראן שומע משהו הוא לא מראה שום סימן לכך. סתם שוכב שם, עיוור, חירש, כלוא בתוך גופו. איך אתה מרגיש? שפוי, אולי לראשונה בחיי. אהוד מגחך קצת בעצבנות בתגובה, ורן מחייך בתמימות לבן זונה שניתק אותו מהעולם. הוא קיווה שכשיחזור יוכל להתחבר בחזרה לרשת, אבל משגיחים עליו ללא הפסקה. לפני שאהוד יחליט להמשיך בשיחה, ערן ממהר למקד את תשומת ליבו במחשב. אם הם היו יודעים מה הוא רוצה לעשות, הם לא היו נותנים לו להתקרב אל הרשת, אז הוא מתקן את הפגמים שגרמו לו להתמוטט. למעשה, הוא יוצר רשת חדשה, כזו שלא יוכלו לפגוע באמצעותה באף אחד. ברשת הקיימת יש יותר מדי יישומים מסוכנים. מה שהעולם צריך זה בוטים פשוטים יותר, שישדרו רק מיקום, לא צורה ומצב, חישה מתוחכמת פחות, ושלא יוכלו לסמן בני אדם. בעלי חיים באופן כללי בעצם. הוא יודע שזה מה שהוא צריך לעשות. הוא יודע שמה שיצר מסוכן מכדי לשחרר אותו כפי שהוא לכלל האוכלוסייה. כל מה שהוא רצה הוא שנטלי לו תאבד יותר ספרים, ופתאום הוא מודע לכל הדרכים שבהם אנשים יוכלו לנצל את ההמצאה שלו. אבל הוא מתגעגע כל כך לרשת, לעולם התחושות המוגבר המושלם ששקע לתוכו. קשה לו להגביל ולהרוס את ההמצאה שלו. מדי פעם נעמד מישהו בפתח הדלת, מחייך חיוך תאגידי ושואל בעליזות תאגידית. נו, כבר עלית על הבעיה? ורן מחייך בתגובה ועונה מתקדמים. ומזכיר לעצמו את פיסת הנייר שמבטיחה לו עותק של הרשת הראשונה שתיוצר באופן מסחרי, ושלא יינקטו נגדו צעדים משפטיים בגלל מה שעשה. יהיה בסדר, הוא מבטיח לעצמו. זה לא ייקח עוד הרבה זמן. היי רן, זו נטלי מהאוניברסיטה. מזמן לא התראינו ומצאתי את עצמי אני לא יודעת אם אתה זוכר... וכאן היא צחקקה מין צחקוק פרטי כזה. היא כל כך חכמה, נטלי, כל כך טבעית בשקר הזה שמוטבע בתא הקולי שלו. את הערב ההוא. בכל מקרה אנחנו נפגשים כמה אנשים מאז, נשמח לראות אותך. הם כבר התרגלו אליו, נדמה לו. משגיחים עליו קצת פחות בערנות. אולי הגיע הזמן לבדוק למה נטלי התכוונה בהודעה הזאת שמצא כשחזר מבית החולים. אולי הוא כבר יכול להרשות לעצמו לפגוש אותה בלי שתיחשף. נטלי, נטלי, סוד, אוצר, משומרת למענו את הרשת שלו, מושלמת, את העולם שלו. מה אני אעשה אם ימצאו אותה? אולי כדאי שייתן לזה עוד שבוע. הכניסה לדירתה של נטלי היא כמו מעבר לעולם אחר. אור השמש מקבל מהניחות ירקרקה מרגיעה כשהוא עובר מבעד לצמחייה. פה ושם כתמי צבע מושכים את העין לפרחים, אבל רוב הדירה מלאה דווקא בירוק. מעציב אותי כשהפרחים נובלים. נטלי מושכת בכתפיה. אבל את שונאת את עצים. ממלמל ערן, חנוק בקול הצומח והירוק. לא, אני הורגת עצים. הם לא מבקשים אוכל ומים כמו כלב או חתול. איך אפשר לזכור להשקות אותם בצורה כזו? אלא אם כן מרגישים כשהם צמאים, ואז זה ממש פשוט לטפל בהם. וזה מה שרצית להראות לי? נטלי מחייכת. טוב, זה לא נראה ככה כשהתקשרתי. במקור התכוונתי לשאול אותך אם זה בטוח. לקח לך זמן. הוא מתלבט לרגע אם להיכנס להסברים ארוכים, ומחליט לספר לה אחר כך. בינתיים הוא מתבונן מסביב, ותוהה אם הוא לא חייב לעולם לפתח את ההמצאה שלו כמו שהייתה במקור, למרות הכל. מצד שני, כמה אנשים באמת השתמשו בה לגננות. חלמתי עלייך בבית החולים, הוא רוצה לומר לה. אתה התכספת. אולי הייתי יכול לומר לך שכל יום חשבתי עלייך שם, אבל אפילו עכשיו, בהכרה מלאה, אין באמת משמעות לימים בעולם שלי. ואז, הכל היה נזיל. הזמן. המחשבות. הברזל שממנו היית עשויה כשהיית כספת. שום דבר לא היה מוחלט. את חייבת להיזהר. הוא אומר לה במקום. חברה שאני עובד בה, אסור שהם יגלו את העותק שלך. וכשייצא העותק המסחרי, אל תתפתאי לשדרג. אף פעם לא יהיו עוד רשתות כמו שלנו. הוא מתבונן בה, ונדמה לו שהיא זוהרת במיליוני נקודות מיקרוסקופיות. הוא לא מצליח לנער את התחושה שיותר משהי אנושי, היא לכלל, הוא מתקשה להתרכז במה שהיא אומרת. מקסימום אני אגיד שהתחלתי לדבר עליהם. גננים טובים תמיד מדברים עם הצמחים שלהם. ותשמיטי את העובדה שהם מדברים אליי חזרה. הצמחים לא מדברים אליי, יש לי חוש אליהם. לא, חוש היא מילה שאנחנו נמנעים ממנה. אנחנו מוזמנים לדפוק את הראש בקיר, ואני אגיד מה שבא לי. נתלי. ערן. מה לא ברור, ואת חייבת להיזהר. המילה חייבת, לדעתי. הוא חש דחף בוער לבעוט במשהו, אבל כל מה שהוא רואה סביבו זה עציצים, והוא פוחד לגלות מה יקרה אם אחד הצמחים של נטלי מחוברת אליהם ימות מוות אלים. הוא נאנח בהשלמה. שאני אפנה לך מקום לישון? לא. נראה לי שכדאי שאחזור. הם נורא נלחצים כשאני יוצא ליותר מכמה שעות. מה הם חושבים שתעשה? תברח עם האב טיפוס. מפלצת. דביל. נבלה. מניאק. כלבה. אידיוט. חיוך. חיבוק. פרידה. הכל מקבל עכשיו גוון טקסי בעיניו בסביבות נתני. הוא מתעורר, כמו כל בוקר, לתחושה שאין ספור בוטים מיקרוסקופיים מתים בתוכו ונושרים ממנו, רדוף על ידי זיכרונות, ההשתקפויות של אותה התעוררות נוראית, מוטה של היצירה שלו בתוכו שהתמזג בסביבה הזרה של בית החולים, נשירתם של המכונות המיקרוסקופיות מעוררות אותו מהתרדמת לעולם הפגום הזה, שריח מר של חומרי חיטוי נודף ממנו. כל בוקר מחדש הוא מכריח את עצמו לקום כאילו זו הפעם הראשונה מזה חודש. מכריח את עצמו ללכת לעבודה. מכריח את עצמו לתכנן ולתכנת וליצור בעולם ריק ומת וחולם על נטלי והננובוטים שהיא מסתירה בתוכה. נדמה לו לפעמים שלעולם לא ירגיש בטוח מספיק להחזיר לעצמו את מה שאבד לו. שלנצח ייאבק בדחף הזה להתחבר לרשת, עכשיו מיד. שנה ושבוע מרגע התחברותו לרשת המסחרית המפושטת. זה התאריך שקבע לעצמו. עד אז לא יעז לפגוש שוב את נטלי. שנה ושבוע, וכמה זמן שלא ייקח לו לסיים את העבודה ולחברה לנסות, ואז לייצר את הרשתות. אם יצליח לעמוד בכך. לוקח לך המון זמן. אהוד יושב במשרד של ערן. אורח בלתי קרוא ומבזבז לו את הזמן. בסך הכל צריך להוסיף כמה מגבלות בטיחות. קודם צריך למצוא את מקור הבעיה. משקר ערן בקלילות. הוא משתפר בזה. בסדר בסדר, אבל חשבתי שכבר עשית את זה. בערך, מצאתי פחות או יותר איפה הבעיה, אבל לא מה גורם לה בדיוק. אני עובד על זה. אנשים, אומר אהוד לאט ובזהירות, מתחילים לאבד סבלנות. זה לא נשמע כמו יום, אבל זה כן. חירוכו של אהוד חושף שיניים לבנות מושלמות. חירוך התגובה של אהוד מסתיר תיעוב מושלם. כמו שאמרתי, אני עובד על זה. אהוד הולך ואהרן נושם לרווחה. כל שיחה כלילה לכאורה עם אבק כוחות. כל הצצה ידידותית למשרד היא בדיקת התקדמות. הוא קצת מתקשה להדחיק בנסיבות האלה את נטיותיו הפרנואידיות. הוא עובד מהר ככל הניתן, אל תוך הלילות, לפעמים גם בבית, מנסה לדחוף כתיבה מחדש של כל הרשת לפרק זמן הגיוני לשכתוב כאן. מגבלות בטיחות אפשר לפרוץ. מה שהוא צריך זה ננובוטים שלא יכולים, כשאף פעם לא הייתה להם היכולת לעשות דברים מסוכנים. זה דורש זמן. חוסר השנה מתחיל לגלות את אותותיו. קצב עבודתו יורד. הוא מחפש את האיזון בין עבודה לילית לעבודה יעילה. לפעמים מחשבותיו נודדות, וכל פעם הוא מושך ומחזיר אותן לנושא הרשתות. הדמיון שלו נחנק, אבל בסך הכל יותר קל לקלקל. בסופו של דבר הבוטים הפשוטים מוכנים, ואין בהם זכר לעולם שיצר אי רשתות מנטליות בסיסיות, בשביל ששום דבר לא ילך אי פעם לאיבוד, וזה הכל. זה מוכן. הוא אומר בעייפות לשפפר את הטלפון, כשזה מצלצל, בלי לבדוק אפילו מי זה, מה זה משנה. וזהו, זה כבר לא בידיו. עכשיו כל מה שנשאר לו זה לחכות. והוא מחכה. מחכה זמן רב. ערן מתקשה להתמודד עם היפוך התפקידים המעוות שנוצר. הוא חסר סבלנות והם מתעכבים. הוא מתקשר כל כמה ימים והם נוטפים תירוצים. הניסוי נדחה, האישורים עוד לא ניתנו. אתה יודע איך זה משרד הבריאות, הבירוקרטיה חוגגת. מנסים למצוא דרך להציג לשוק טכנולוגיית ננובוטים שמוחדרים למוח בלי להיתקל בהתנגדות של כל הקבוצות והמגזרים הצפויים. ענייני תודעה ומוסר ומה יגידו הדתיים ובסוף ש"ס ידחפו איזה חוק בכנסת וכולם ידפקו. צריך להיות סבלניים עם הדברים האלה. חוץ מזה יש דיבורים על איזה חברה אמריקאית גדולה שרוצה לקנות אותנו, כמובן לפני שנצא הטכנולוגיה הזאת. אבל הקנייה הזאת תאפשר לנו לפתח את הטכנולוגיה. אין לנו תקציב בלתי מוגבל. תראה, הסברתי לך את זה כבר אתמול. המצב לא השתנה מאז. אני באמת צריך לעבור על כל זה כל יום מחדש? עם הזמן, אנשים מתחילים לסנן את השיחות שלו. הוא יושב במעבדה, בוהה באוויר וחש את הזמן עובר, שנייה אחרי שנייה. כל אחת מהן מתמהמת, נמוגה, חולפת לאיטה. הוא השתגע בקרוב. ואז? אחרי נצח שנמתח לאיתו, הרשתות בחנויות. אנשים מתלהבים מהחידוש. על פי הכלל הידוע, ככל שטכנולוגיה קטנה יותר, היא מגניבה יותר. אבל רובם מהססים לנסות אותו על עצמם. לערבב בין רובוטים והמוח האנושי, הקונוטציות פשוט בעייתיות מדי. כל זה לא משנה כמובן. עם הזמן הרשתות יצליחו או ייעלמו, כמו כל מוצר. בינתיים, לחברה שלו, שהוציאה פטנט על ננו-טכנולוגיה פועלת, שום דבר לא בוער. היא נמכרת לאמריקאים סוף סוף, בסכום דמיוני. ערן לא ממש עוקב אחרי ההתפתחויות. כסף בא, כסף הולך, מה זה משנה? מהיום שהתחבר לרשת התחיל הספירה לאחור שהיא המוקד היחיד של חייו. הוא שוקע ללימבו דיכאוני. שום דבר לא חשוב חוץ מהיעד, והיעד רחוק כל כך. הוא קיווה שהרשת המסחרית תקל עליו קצת, אבל היא לא דומה אפילו למה שהיה לו ואיבד. לא יותר מהדמיון בין מפת דרכים והשטח שהיא מתארת. פעם בכמה חודשים הוא מגיח מהמצולות לראות אם כבר הגיע הזמן, וצולל שוב לתוך הים האפל כדיו של מחשבותיו. הזמן זוכל אמנם, אך לבסוף הוא מצליח להשלים שנה ושבוע. ערן מתעורר, נכנס לאוטו ונוסע. העולם שכח ממנו. הוא חופשי. העולם שכח, אבל לא נתני. היא מחכה לו ביום שנקבע. למה היא התאפקה לא להתקשר אליו כשהרשתות הגיעו לחדשות? כשהשיחות מכל החבר'ה התחילו להגיע, ובייחוד קובי. אולי היא יודעת איך ליצור קשר עם ערן. היא שיקרה בנוקשות שלא, הוא שוב נעלם ללא זכר. ושכן, סוף סוף הם יודעים איך זה מרגיש להיות מחוברים לרשת. מגניב, לא? אז איך נעשה את זה? כי אף מחט לא מתקרבת למערכת העצבים שלי. אני מכירה מישהי שעשו לה ניכור מותני והיא לא יכולה לעמוד יותר מחודש אחר כך. זה לא מה שתכננת, נכון? אני לא ממש מצוייד לדברים האלה, נטלי, ונראה לי שקצת נתקשה להסביר לבית החולים מה אנחנו צריכים ממערכת העצבים שלך. רק מוודאת. יש בך המון עונה בוטים. את לא צריכה כל כך הרבה מהם. נעודד את הבוטים המובטלים לנדוד לדם שלך, ונסנן מתוכו כמה. זה הכל. אתה בטוח שזה לא יותר מסובך ממה שזה נשמע? היא תוהה. לרגע יש רמז לחשד בקולה. וכאילו במחשבה שנייה היא צוחקת. אבל אוקיי. ואז? ללא אזהרה, היא מתנפלת עליו בחיבוק דוב. כל כך התגעגעתי אליך! היא אומרת. ערן מחייך חיוך עצוב, ממצמץ במהירות כדי להיפטר מהדמעות בעיניים. מחבק אותה בחזרה בכל הכוח. הוא יספר לה אחר כך. נטלי מתמודדת למופת עם הזריקות ועם כאבי הראש. בשביל ערן, שהקדיש לה כל כך הרבה שנים מחייו, שהעניק לה עולם שלא העלתה בדעתה, שהכניס חיים וצמחיה לקיום הסטרילי שלה. היא לוקחת עוד כדור, מנסה לא להתלונן על הכאב. ערן כרגיל יושב מכווץ בתוך עצמו ומתבונן בה בהערצה ולאט לאט היא מתרגלת, מתחילה ליהנות מזה בסופו של דבר הוא ניגש אליה נראה לי שזה מספיק, את מוכנה? הוא שואף ארבע מבחינות של דם זה כל מה שאני צריך בעצם ואז אנחנו צריכים לדבר אין לו את הציוד, הוא מסביר והוא לא יכול לחזור איתם למעבדה, הם לא בוטים חדשים הם כבר מוטבעים, כבר מהווים רשת סגורה והוא לא יכול לשכפל, לשנות או להתאים אותם. האפשרות היחידה שלו היא להתאים את עצמו. אני לא יכול ליצור לי רשת משלי, אני חייב להתחבר לשלך. לא, היא נחרצת. זו המילה האחרונה בהחלט. לא, ניסינו את זה. זוכר? ממש לא. בשום פנים ואופן. תקשיבי. הוא מנסה לפרוץ את ההתנגדות. חוסר ההקשבה, הפחד, הזיכרונות הרעים. תקשיבי לי רגע, זה יכול לעבוד. זה יעבוד. כל עוד נשמור על מרחק של לפחות 40 קילומטר אחד מהשני. אף אחד מאיתנו לא ירגיש את האחר אם תזהירי אותי מראש לפני שאת יורדת למישור החוף, ונדווח אחד לשני על נסיעות. הדמעות בעיניו מתגבשות לטיפות, עומדות לנשור בכל רגע. אז לא נהיה באותה רשת? נטלי נאבקת למחות את שאריות ההיסטריה מקולה. רק רמז לרעד נותר בו. שתי רשתות נפרדות. רק אם ייווצר ביניהם מגע הם יתאחדו. והן לא יכלו להתחבר אף פעם. אני אף פעם לא אעבור את זה שוב. אנחנו נדאג שהן לא ייפגשו. אתה מבטיח? ערן מהנהן, רבותו נעוץ באצבעותיו, שקצותיהן מרחפים מעל ידה, לא ממש נוגעים. נטלי נושמת לאט ועמוק, עינייה עצומות. זה לא נשמע כל כך מסובך. היא אוחזת בידו, אצבעותיהן משתלבות אלה באלה, כולה רוטט בדברים שלא נאמרים. לא קשה בכלל. הוא מבטיח. הם מחלקים ביניהם את הבוטים המסמנים. אל תבזבזי אותם, לא יהיו עוד. אבל צריך פחות מטיפה כדי לסמן משהו. זה אמור להספיק לך, לשארית חייך. נטלי מהנהנת. ערן ניגש לדלת. תישאר, היא אומרת. תתנתקי מהרשת? הוא עונה. הם מתבוננים זה בזו, וסדרי העדיפויות שלהם ברורים לשניהם, והוא עוזב. הוא לעולם לא יראה אותה שוב. הנסיעה מעולם לא הייתה ארוכה כל כך, אבל בסוף הוא בבית. הוא ממצה את הבוטים מהדם של נטלי ומתבונן בהרהור במבחנות הדם שנותר. הוא לא יכול לשמור אותם, אבל גם לא ממש מסוגל לשפוך אותו. הוא מניח את המבחנות בצד, הוא יחשוב על זה אחר כך, כשיהיה לו זמן, אחר כך. הוא מכין כמה ספרים אהובים, עוד חפץ או שניים, ואז הוא מוכן. קשה לו להזריק לעצמו, ממש כמו בפעם הראשונה. הוא מסמן את הספרים וממתין. הבוטים זורמים לו בדם. הוא מתנשם בהתרגשות, בציפייה. העולם נוצר ומתגבש סביבו. אולי הוא בוכה, הוא לא יודע, מעולם לא היה מאושר כל כך. סיפור זה הוקלט כחלק מפרויקט תסקיטי פרס גפן 2008, באדיבות מופע שוליים של כיתיו. משתתפים לפי סדר הופעה. נטלי, עדי ליה. לירון, ליטל ויינבאום. סטודנטית, קרן לנצמן. שליח פיצה, סטודנט קובי, איתי קפלן. ירון, ערן ארבל. ערן, ניר קיטארו. אהוד, יואב לנסמן. מקריאה, ענבר מיירסון.